eta berrizik gure titulariei jaitez ere agunduneko parte eguko baina ez da partek guna osaturo eta bildutako kontzagoneko hemen eta mereko gune saihoaren diseinuarekinesan ba baitaia asko direnak leinduna fiskat eh <totipa> bueno konprimitu eta batutzailak 10 minutu eman eh bereratautena egiteko bai eh edo Ba, jendeak egalbera bali maditu egiteko, edo bere refleksioak, otan dugu, bai, hor dune, hor bueno, dune dukia iragozionez, e, saiatu beha, espetxeak berak, eta espetxean egotu beha, zer suposatzen duen abzertzea, Betire, emakunaren berriadatik edo emakunaren aztaketatik, bai? Right? E, Izan goberat, eta, eta, ataltez urdinan bezbolozea, ezango ditzake, hasiko ditzake, mire, pixka batek esketsaren berearen egitura e, maskulinoren azalpena eginez, digarrenik honintzak e, despertsioa, eta isorgamendu egu garen bera ginearen linguruan ditzaten, irugaten da oian, tortura, espantzun protokoloa, espetxean nola duen eta lago bizkatea edusti honetan dituruan. E, Kristina, e, ba, amartasuna, la espetxe bat duan edan nola egizitzen den. Sonia tortzekoatzen bainegoan arazutxiki bat ikizan ditu ez dago iritsiko den, okum egizten bali imala, pera ilegokionak eta pera e, espetxean egon da, bat bizkaz izatean nola egizitzen duen esu e, alderak. Eta, seiladena, honintzak, eh, izan militzak, epizkat, bera bizio esperientziatikak... Eta, eh, eh, eh, horriana, bai, horriana, horriana, horriana... <gülüyor> horriana, eh, moziketan nintzak, epizkat, bera eh, alderak eta bat, bai, eh, gaztea represaliatu bezala, eta beste aldetik, eh, segide bezala, gona hor bat enanma... Eta, etxean, epizkat, bi, bi arloien... Eh, Gonders da gure anakez eta azkenik yelledak garba e e -ba, politikoaren asitirmagatzera, teoriatena computeua lehen ia daakoa est Tru 1940-RRo Ordu Melziz Igal Billazkat Asiatela pikoki nagoagoetik otak dure Bona, mire di, hamar minutu garen eta, bueno, badutak gu, amantain <coughs> bat, eta da, itzali horre direla, ezken urteetan, badako lako interes bereziak, bat, espetxearen e, inguruan, eta bereziki banakun denen errabiraraaren inguruan. Hor duan, e, ba, imena askatuko ditu, eta erakitzeko, hemen dauzkagu, batzuk, nahiz, eta, ba, itzasko erbereaz e, dauden, eta jari izan dudarako ere, ba, beste esparu edo beste eremu bat zuetan. Oduen lagu lagu de aipatzeko, eh, mugituko dut izan dut, zenbara aklaratuko, eh, bueno, babeti e aipatu izan dut esan dut, izan dut dut izan dut, baina nahiko voluntaria dela eta zaldi horretio, eh, agoz oikoa da esketxan entzutea, esketxak badirela eh, bertsoanak iziz osatutako bana gaiteko igerriak. Eta araxe izaten da, ez, erazkenean bizartearen zaurotei bezala erabiltzen dira, eta bertara eh, jautitzen dira izartearen eh, basbatu sozialean, edo politikoan nola baita izolatu, edo batzertu nahi diren sektore, eta espazio asko, eh? baina ala ere, bizitasunez eta personaliziz eta eh, ba, betetan, segitzen dute, eta berea, eta emakunekatzen dut mm. ere, Beste kontua, eta sekotan azkimarratzen duguna, eta aztenan espetxe beraien artzean dagoena, bada espetxe sistema bera nola sortu zen. Eta espetxe sistema sortu ama amagoz barren mendean, eta asmatutuen e, daztela joago, E, monja noka talde bate eta asmatutuen besteitzen batekin, asmatutuen kasa deakogida egiten zen zen batekin. Pergatik, ba delitoak gibortzeko modua martelako berakiek plataurikoan ebaitzea edo justiziatzea edo ialiltzea edo dena delakoa. Baina emakumeekin, ezkeriren zarrekin, emakumean delitoak asu askotan moralak ez direlako, ez? Ba, prostituzioa gatik, beren familiaa ustez eh, zaintzea gatik, edo dena delakoaren gatik. Beraz, espetxen genesia eno sorrera loktua dago emakumeen kontrako jaztarten eh, bateri. Eta horrek eh, nori gaztelan sortu zen, ama osa rendean, eta horik Europara bateriatu zen, eta dero badundu osora. Baina, espetxe sistemaren onarrian dagoena da, emakumeak zigotzeko modu bat. Eta horregatik, dira izan dugu esparasun, elogenesi hori, e, horrek azaltzen duela, zergatik galtik espetzea ere, baden emakumeen kasuan, zigor, goizuak, ba, beste dozien personari betzela, gogorra entzea, bada, banditbada, <coughs> emakumeen kasuan, gehitzen zairo askotan, ba, zigor moral e, bat, ba, izartearen aldetik, eta baita espetzearen aldetik, beraren ere. Eta hori esan da, eta hori da, bai adoritek hondako eh, kide eta hongar, ba, ba, bueno, askotan erabili izan dut egek, hau, iruditzen nahiko artigarria dela Hau zer da, hau da, bai adoriteko espetxea, ba, kaitzen badiok zertan gane egon izan gara, eta ikusten duzuenez, ba, espetxea, betidea espetxe, Baina, jokatu ezakien gu, asmatzera, emakumeak hor non gauden. Eta, bueno, ba, ya hori esan da, nahiko ardia da, emakumeak gaudera hor hor hor hor horretan ba, zulo horretan, bai. E, horratik diogu, e, bueno, hau adibide gata, esperienzia oso erperrena gauder, espetxe guztiak ez dira berrinak, baina eskazionek aditzera amaten du, Zer nolako, eta zigor diko inzal, izi dugun emakine ja espazioaren antolaketa bertakik nola baita e, aldiak dutak. Batio horrek, hausla gantatu dizkioagurako askotan, bala euskal beratzi dira hamabost bauzuluzerat eta horretagostak tean. Horrek zesiko zatzen du horretak ba, eguztia asartzen ba, urritik, gutxi ba, gara dira pirila ditartean edo. Horrek esan nahi du, pareta batzen gatik borrokan ibi barrarela eguzti izti batzuk aktualizateko. Horrek esan nahi du, ilardia ikusi gade, urtetan egoten garela. Horrek esan nahi du, eta uka gula non ekin kirola e, zulu horretatik aderazionet bat behituzte. Horrek esan nahi du, e, izi izatein garela, normalean hori. Eta asotan, zelago goek, eragitzan dute adibidean, Ez triategazkoan eskoletan nola ermakumeen eh nolabaiteko bereizkeri edo bereizketa jasociala eh irudikatua daitekeen eskola bateko partean e, erratik ba no labaite umeak edo eskolaroak ditzen dilerako ba batioaren espazioaren eta eta bueno konputikoek e, okupatzen delako espazioaren erdigunea ba hala irakastaren regulatore Ba, hau ere horren halibideerik emabaraiteko eh, ba, bortitzena izan laizeket eta hori berezikian gari bat da problematik esaten dugu merkatu erberazkotea ba, emakumen du nintasun ere endan da eh, beti eskaloi bat beharago jartzen dela zairizartean, <coughs> baina era bortitzago batean a, espetxean barruan eh. eta bengera hemen Enmaten da kontrolezon bat, eta da, e, bueno, ba, elmakunak, elmakunak izatea batik, izolatuta. Bizi edo ganderako espazioetatik izolatuta, hati, ba, elmakunak ruletzen arazo bat irela, espetxearen, koiko e, bizitzaren baitan. Gizonak e, azaldatzeko, ba, nola baiteko, ba, motibo, ere izan gaitezke dago eta beraz eh, emakumeak askortere atxeso gutxiago daukagu normalean kanpoan egin daitezkatu horretatik kanpo egin daitezkatuen aktibitatearenara. Tailerrak, eskolak eta abar da ber, eh, horrako gauekin morrogarria isolatu egiten gaituzte espektaren barruan ere, ba, hori ba eh ziurtatzen Eta hori esanda, isolaturik emakume izateagatik eta hemen da Baina ahal liberean, pilatik, -li, zulo horretan, e, bueno, baina gara ezberdinak ez daude, egon dira, bizi izan ditugu, eta ni zulo horretan hitz neizagoerat, beste berrogeitari emakumelekin, berrogeitari du -persona. Egon gara zulo horretan sartut, eta horrela aislamentua, bat arroadea, izolament dugu motabat, emakume baina horret barean dago, hakin ni jaketa eta bat, eh? Eta barregurak, barregura <coughs> esatrakik dugu, eh, ohartzean eta hor dago programa que polituak direla, ez ba jendearen bilaketa eta salartzeko espetxeetan eta horretan ni zure nere puestan santuariku, eh? Eta eta bueno, ba, eskate, afti egitura ira okionez dintzegitea, tokatzen dintzai banek, ez uste dut horri ziko duela, eta irurionek, baneko agerian utzenduela bat eskabatea. Egoe. Bueno, kaixo, nahi, eh, oa da nahi, zua, eh, zua, da, erion izan ez abokazua, eskaltu eta, bueno, eazteko eh, esan, estatu español era <susurra> un asunto político en la que estaban, por lo tanto, bueno, piscatatuako korokoralea, pero ni legal legebi edo sistema penitenciario español ha controlado que, ¿eh? Por lo tanto, batbere hori centrado del cargo de da, bai estatua española, baina bai Europa deltak ba espetxe politika berriz hartzeratea izenduta dagora, eh, pertsona sozializatera, pertsonalizitat normalera egokitzea, eh, no, baina bueno, horiena batigula bezura handi badela, eh, Zabinele, ba Mirelek esan du militetik ba espetxea gaudelako bideratuta barzapaintzara pertsona subjektuea sumiso bilakatzea figuran inartzen da, ba, eh. Goro, miskate, ikusten dugu sistema penitenziarioa baruan ere, maiaketa bat ingo baldin madenu, eh? eskuride hurraketan maiaketa bat, eta zapatuntza maiaketa bat, oso presoa dela, eh? zapaldu bat, e, baina beste eskalo batean dago preso politikoa dela areta zapalduagoa, Eta dugun betela, leheri excepzional bat, eta neheri excepzional batzuk atri gartu zein kielako, eta ganea, jubaren bat emarkumea, preso politiko emarkumea, eta zapaldu dago eh, dago oiek, eh, emakumei, eh, goa, dago sektora batela. Neheri excepzional horiek emarkumei eragin ongiagoa, suposatzen dintelako, eh? E, bueno, Baina, ipatu, zapaldu dago ja, edo bere izketa hori, atzin loketa honetik batzik eraztzen dela. E, deno egiten txugu miliakak asu daudenak e, inkomunikatu tal, e, inkomunikazioa atxilo aldia, pues, torturatuak tortura e, e, izate izan dira, miliakak pertsona, baina hien hartian emakumen e, atxilo eta tortura ba, uno, berezita sumatzu ditu ere, eta sistematikoki emakumen izatea bat egia pues, jatzarpen seksual bat, e, bat, humilazio bat, Eta, eta, bueno, eraso seksual arte eta gortxak eta arte iritsi diar, kasu, ugari da, odela. Eta, iara, kasuan ere, eraso edo jatzen seksual hau ere, emandaitekela, baino, kasuan kaso gehi, oda, emakumea izateagatik, emakumea txilotu in komunikatu batek, bai edo bai, jaso du, jaso du eraso, erasu hau, eh? eh ordun hortikana ordu, ordu, ere hartzen daia zapalkuntzap eh hau baina gero esan dugu bezela sistema peritentsialean edo espetxeko e, espetzeko eh ditimoan, eh egituran eta eta espetzeko neurritan ere, pos pues, Navarra dira. Zerbait, bueno, ez algun moduzera presau politico izateagatik salbesteneko hainbat neurri aplikatzen zaie, bueno, legeiantzaren hutsatu daiteke gauza asko aipatzea. Baina, pixkatea erbatuko jugu olokorrean e, neurri olokor batzuk eta esan gurasio batzuk, eta, eta bono, nabar menenak, ez? Eta hori da, hori bat agon betzen da, batetik urrutze, urrutzean, e, e, urrutze politika, urrutzean neurriak. E, Emakuntatutan e, sartuta, e, eta emakumeak zehazki, Ez dago, makumerik, ustaleriko espetxe batean ere, digizonezko bakarri daude, gaxolarri daudenak, baterri dintako gaitzon, baina e, makumerik, ez dago, benak, e, moet, da ole, e, aldean, eh. e, bata, sakabana tuta daude, behiena baina handalutia daudean. Urruntzea ekin bata, emakumea berezikera egiten nena da, sakabana, sakabana eta edo bakarra bea. Zergat, egizaten dugu, hori bat sektor baina gutxiago izan da ere, guanikotako ikutu Baina, emakume hauek, etxetik hainbat kilometrotara e, holtian zain, gehien erzere beste, ber, beste emakume dautekin, beste kide batekin, edo, kaso askotan, e, bakarrik daude. Bakarrik preso politiko bezala, e, kide egin daude zan egiten. Hor munt, datua oso nabarmena da, Estatio Espainiarrean, hogeita maika, emakume daude preso, preso politiko, hogei espetxetan sakaba matuta. Ordu eh honek izan nahi du 13 emartunera dela momentotatik eh bakarrik, bueno, kiberik, a ver. Ordun gaur bueno, neltzatu gaitezke az supposatuetaker, eh, Pues horieak eh, motivazio politikoa galeko edo zure motivazio horiena gatik, baina bueno, orraiteko eh pues eh confiar eh bateratasuni gabeko baina inor rezultatea zurekin eta eta bueno, horrak no? Ordu 13 daude, Estatu Espainiarean. Estatu Franziarean, ehm... amago, os temakume daude, bost espetxetan sakala natuta. Hemen, bakarrik ez dago inor, baina horrere bueno, gehienet, bai du lau eh, daude, espetxe, espetxe berian. Eh? Eta, hartu eh, gara, suiztako estatua, nekan etxapartegi, eh, dagoela, bera bakarrik, eh, aude espetxean, ehm? Bona, bueno, ordu, eh, Hau, hau bara, eta pues, paltuntzan abarren bat, bueno, euskal tozo politiko makume eran dutenean, neurri e, gogor dara, nahi hau dugu oso gutxi zabal dutena, hola, mahi goguen kere, Zalto Espainioleko amartak artuta bat duena, mahi goguen kere, dakik guzti dutenean, eta dut izan dutak egitzena, baina hori, e, e, bat loietako bat gaila hori dutenean, nireneke e, esan duena, e, baina hori pues, e, oso gutxi zabal dutena, gaur reali, realitazioa dutena, honek suposatzen du, Egun erokoa, posunakumegei, suposatzen, direten eh? eh? Gero bezte, salgo espeneko, ergo, bueno, neurrigo gorrak eh, preso politiko geiena gozela, baina nena kumenga nere da ben berezioa dumala lehenengo graduan naudela eh, geiena. Lehenengo graduan espezian, lehenengo graduan egotea, suposatzen du, ba, ba bueno, bifita regimenean ere E, Pati hor du oso gutxi, goizetan makarrik, bon, regimen itxia, aktivitatea erako aukerik ez. Ordu, bakarrik egotean da, ba, ez izatea aukerari, baga ikiron negira ateratzeko, edo bai hain bat aktivitate egiteko. Ba? So, horrek ere, e, gehi gari e? Eta hori korrean, maiz feitxe egitura, bixate, nire egizandu miltik, eta gola, emakumentar prestatuta. Azkeneko, azkeneko sektorea da, ordu, maizkotan, e, bon, behar gota bon, duna, ez? modulo, eh, moduak bai, sola minimo edo edo oso modulo txikiak edo oso baldintari balekoak, instalazio gehigarlekoak xa bai. Eh, euskarzu zerbitzu argi nere, bueno, ze aipatuko direts, eh, imaginar que ninguna oso funtzio zerbitzu oso esketxa eta oso zerbitzu ginekologikoak ere, pues gaberte hune, eh. Horre biskaten Ea, haibatu nahi dut ere, eh, bueno, sektore berezitu bezala emakumeen baina amatasun eskubidea inguruan ere ze e, e, ze tapalkuntza ematen, ¿está? Ordu nor batetikan, e, bueno, amaitzateko eskubidea ere e, oso mugatuta dago. Eh, arte finian, bueno, zerrema sexualaketeko dagoen kaitasunagatik, baina horta hasta parte ere ba ere izan duguna, ez? Asistentzia ekologiko bat edo edo edo laguntza ernakuntza laguntza behar baino bareta bat hori dena eta gobernatuta. Orduan, eh bueno, normalki eh, aita izan aidun gizonezko pos aukera gehiago du ama izan aidun emakume presua baino askoz ere. Orduan, eh, eh askoz emakume askorria eh ama izan eutela gainestin dutela presua txosoa delakoa, Eta ama er, izatea lortzen dutenak ere, ba bueno, eh, zagut hau ere nierotarik ezontzen hain ene fenomeno, bueno, baino ere neiko dakit bezena ezontzen ere zenbateanioko bugatena dauden, ez? Eh, izan da ere eh, bueno, bai haurra barruan izaten dute eta haurra 3 urte azberaien ondoren izan da bora da, pe, tengo eta eh, comentado ez da de prestatu ta ezkecha eh, eh, bueno, e, ba, e, e, bai eta ama modulak izan, bat gorroka bat, eh gauza distribuitu dituzke, wala bai, meneo dio jatere ziartatik pasaria nagere, orduz hori, eh benetan bai ume eta amaileen eskudiak eta gero hiru urte beteta umeak ba ematen den banaketa. Eh eta hau dena, nola ez, eh eza kontzen da edo, edo, edo minau edo, bueno, e, sufrimiento hau har eta larriagoa da urruintze politika horiek, nintzen zesan duguna, gai, hama, kumea baduan minean, ba, hain balenziaren egon, da horrek zezaitasun suposatzen du, aurrorik, e, aurrori familiarik kontaktu ezateko, eta zer dezan iketia aurrorrekin dukte beteta gero, da, talea, e, ama gara dugu, ba, Hama ha, hori, ez duen doko espetxean, ez ziketa duen bat kilometrez gara, eta horrek sukosatzen Etena, aztenean, hama horrekin, pusilabetean behin go, kontaktu eta hori biza-bizan dira ez. Horren horren benaraten, eragina bai, bai emakume presoan eta bai unean gara. Horren, gaur egun, hama gianak, Valencia-ko espetxean da hori ere gara egin dezoreniotan egon bai soto, bai baterak da beste dereko in, Valencia eta garra duen desaru internetia barneada da dira. Eta gaur egun Valenciako bakarrik antitasente. Eta e, gaur egun daude bi ama Valencia, eta gure Idoia bi atera lardu dere, eta holak. Eta eh Sara Majarenaz ba beste Madrid. Orduan hori pixa Dale. Zara, zizkataik batu nahi gusararen e, e, e, egoiak, guzti dut ere zapal dut hortan gorri nena duguna, abibidezakoa dela, eta eh? hori teorianak ari betu, oza, pertsonalik ere, benetan estelzioa, alegeri estelzioa nala, eta agetan neurri zapal zaila, noa nioritze daitezkeen eolako eh, kasu batean, eh? zara, presoa, preso politikoa, preso politikoa, preso politikoa eta eh machista víctima víctima de eh eta bueno eh, esan izan duguna eh, bueno hasieratik daertasunak esteri berro eh el día hoy bueno hasieratik eraso eman denean ere eraso taila baino sara ten eta sara kurrikuluma zen sararen terrorista izateratzen notizia oru nortika hasita eh, gero ja bueno eh, sistema penitenciarioa bueno sartieran institutu eta egiten zunak bere alabarekin eh, hospitalean bertan. Bueno, behar horreman dugun, bilakaren hau zia azkenean, lortu da, elpanak eta horri ez tematea, nireak idurte beteta, baina nire bat ere zindu gusar, egen justizia dikaren dedik, horrein eskubiak horrean onartu ta, induten, ala, bueno, bate, eta ikiztenik, eta azkenean indutena da, eskerrak irizti publiko batean, irizti publiko espainol batean, Eta eh, zintzune eh, honartu ere, ama alabak banantzea eta hori editatu dute, baina bueno, biakartu dituzte Madri den daude, eta Madri den daude eh, beste eh, beregoerantzekoan dauden eh, ama unezik komparatuz, eh, bueno, asko zere eukerra gok. Eta bueno, eten gabe gaina, eh, ari dazten diote, du eres espezial, du eres espezial, eta nola baite, eh, hasu politikoa da era horrengatik eh ba bueno e, ba besteak baino baldintza zure eskaegoetan eta eta goiatu heredak beraz legel eh dagoziola e, go, gai 3. gradual baldintapeko batekin etxean ordeak eta bueno no labai larriena banaketa hori editatu da baino baino hori e, sistema guzti horren viktimatotala itzak jarritute dute bai baina, mate, eta, y poner ninguna de las herramientas hasta luego de la nevada, ¿sí? pues, 19 errepizka bat eh, dut erroporra guak eman esketxearen eh, ja, inunduan, da, zarrika ipartea, esketxe dute populazioaren eguneko sazti dela emakumein kasuan. Hori da, Europa maian estatutik, emakume geien partzenan daukan estatua Espainia da, eta ziru ere azumar dela izan dela, eta go Europa beste errolako portzentai daukan eh, eh preza emakumerik horietako <coughs> herena aterritagarria 5en bat irkitoag dira erdia droga ondorekotasun aratu asko dituzte eta iaia denenak guk salvo casi txiroak dira ba norrek ere nahiko izan armatenego ba zainarrak daudeira rol bere emakumearen represioan eta eta eta eh Sistema, sistema honetan. Enmakume preso politikoen eh, inguruan bila eh, izan duke lehenengo enmakume gati guak furgozeko eh, opzianakien ah. esaten eh, dela baina da horrela, badago emmakumeren bat iruroeta lau eta iruroeta bostean ere, atxilotu eta gartzen izan zirena, koritako bat kristian saluz, irunian, iruroeta bostean, eh, orduan, bueno, hortzik hartzen arak ez eta espeziaren historiarekin. Eta esan behar dago, lanogaita dira, atzitik aurrera, iruko eztu egintzela emakumeen eh, kokurua batzela bat eh, emakume eh, emakume eta, zahile bat eztik, emakume dailago, eta emakume dailago sartzen hasi Eta beste handezik eta <coughs> e represioak, zahileak atzimertzen zituztenean, eta zahilean garagunak ere atzimertzen en, en, zituzte lako. Zahilean atzeleratu, zahilean ikuskilo, zauhten gunt desalazen. <coughs> e Ni guztatzen eh, ditak unagratzea errepublika gara, jambibarren errepublikan, 1909-garren urtean, bizteiaken, izan zela resondediekosu izendanian. Eta behirak eh, ezaren zituen egun ezauten ditugun estrukturak arautegi di, eta bizi batzintzen gehiena. Gehiena dara. Hamren moduloak, irurte bitarteko eh, baimena eman aurrarekin eh, eh, gartzelan egoteko, konzentu, gara-gerra programak ezare zituen, apaitzak kenduzituen, apaitzak eta monjak noskik kenduzituen gaztzenetatik, iurro urte gorakoak animiziat egin zituen, bero gaiua zuen eskete guztietan, jainari el presupuesto bat egin zuen, eta janari hobeagoa supongo, nahi horietan. E, e, izan zuten, prentxaren sardera e, bideatu zuen. Resuen, salaketarako posto, ibar jarri zuen presenten ikustietan, presoak peraien salaketak e, jardian izateko. E, Paimelak <coughs> eta destinoen e, programak ere jarri zituen. Ziborziegak lebetatu, ziriketarak eta kateak ere lebetatu zituen. Eta bizak, bizintimoak ere sortu zituen. Geroztik, Ez da, beste eh, aurrera puntxarik eman estrukturan, ez es aurrera esperien, eskizipan dintetan eta autorepublikak arageatzen, mila urtean. <totipasen> eta, estrukturan ekin, bai, eh, aipagarrua iku izan zaitede, esatea, Europaan, Ez dela inoikoa, Estatu Espainialan den bezalak espetxe mistoak, hemen de Estatu Espainialan espetxe mistoak dira bieguak, gau da, Luzon Espantzat ez dauen batzela, eta hor, zulo horiek egiten dituzte, eranskin batzuk egiten dituzte, atxikik egiten dute eta esatut, alba, eba, hau, makumen moduloa da, eh? Gehienak horrelakoak dira, baina, baina eta Estatuan, batzela batzartik emakumen harti dira. kat eta urtzian Alkala de Baida. Vale. Eh, amatasun modula dira, baina bai eh %1 bat dago iketetan ateratzen dena eta da present 180a amatitzatu biera. Nah, 9% handia da, baina estruktura bera ezago prestatuta ama gutxi horien berak eh Eta es noski eh aurrena. Eta kasu horrekin va ahí, mm, se osó gracioso, hay un <risa> quizás, se ha llegado en mis cuentas en el tema de los que se ha llegado en la CUP, va a que pusí de de las unidades de madre son módulos específicos en el interior de los centros penitenciarios, pero separados arquitectónicamente del resto. ...hay escuelas infantiles perfectamente dotadas... ...en ellas existen especialistas en educación infantil... ...que se encargan de la programación educacional y lúdica de los menores... ...la escuela infantil dispone de aula de psicomotricidad... ...aula escolar, comedor y zonas acardinadas para juegos al aire libre... ...está atendido por personal laboral y ...que programa las clases o en cualquier otro centro de educación infantil... ...e incluso un módulo familiar donde compartir la crianza de los menores con los miembros de la pareja cuando ambos se encuentren en prisión. Este último, con carácter excepcional, extiende el principio constitucional de protección a la familia al ámbito penitenciario. También, el marido que me en ella, no me llena, que se ha movido a su vez, su vez, por la persona, y se ha dicho así, no su vez, se me dice, no, no, no, azki da ke strukturalia, si quiera se sustente, se sustente bien. jarraituta, eh, eh, e, hau, pues mintaketa e, eta, eta mirenek aitabetako guzti guztiaien nagunean egiten dute makumeak tailer gutziago izatea. Dituzen kailerra beti emakun meh rol esteriotipatu datekin eh, abelman dutadago, edo posteko, edo sukaldea, edo bajiketak, edo horrelako kailerra dira behin ezkeintzen dietena, ezbeztelakoak lan programak ere aurriak dira, eta bainera emakun eh, mehi gutxiago da enten dieten. Dizan dizkuei, bai, hori ere, da. Baina horrekorrean da, eskuntre, moral, umnas. O sea, tenían conoció ziriraz, godres amas xarras ni de この eh, diseño osoba y dago, mm, da eh, de laquería para cocería y pisarne con sus menores. Esta línea de arroz no sé eh, eh, que ya desaldio y todo lo que se aportó como muy bien organización dinámica en Horrek, suposenten du, estigma bat e, daokatela da emakume presa horiena, emakume izatea Han hain, emakume horrein ditxarra da, eta ama izaten manen batzara, gainera, ama txarra batzara, zenolalike, e, aurrban izatea batzenan, eta lakomizu bat dintzeki, eta zuru, zuru, Estigma horrek inateratzen dira kalera, eta duan, kalera atzera ere, e, kalera etze gokik emakumeengan irrosesua, emakume egin normalean ere, zailagoa ematen da, estigma horrein batik, Lan, lan dura egokitzauteen eh, eskazagoa daukatelako, eta duan kostatzen zaile gero bizartelatzea prozesua behiago, denbora. Irogarren gradurako erre etzaitasun iago daude, eta daude e, ez daudelako Irogarren graduko modulo beharrezkoak. Hor duan ez direten batean Irogarren gradura, emakumezkei, esakiterakoa mauna-mauna esatu. Eta, asko, ba, ez da hozkien, erradun batzunetan entein gabean e, jarraizunetan. Eta, oso da horiz, emakumen berituak, bakoagoa huila, duan aukera, asko zehiago, etzango hori dituzkete, iogarren <coughs> ba, e, da duaketan. Ina, ez da, goen ez duzikunik, bat eztik ezinak. da guretzat egitea dinen, oso, oso gali interzgarria, eta gaitena interzgarria eta azte eskagarria. Gainerazkin e, nute egotan ozkerra gora joduk. E, eta, berrez, eta kargoi gratos beteliko ondita bat ematen dute gartzeletan. eta berdura oso abitate ezkaseko gara. Eta, eta, alazte e, e, dut ez ziro, haun eitz, baitatzen dira gartzenan. Eta, begarren e, osasun hizkuntza hasikoak. Ez da soilik araso fisikoen bigarren da kausa, eh arazo digestiboa, traumatologikoa dira e, denengoa, baina bigarrenak eh digestibokoak dira, hirugarrenak otorrinoa eta bindauka ere zeikuzi handia soinuarekin da saratekin, ¿vez? Daz, eta Eta txoratze bat, eh, suposatu dutzak, inkluso askotan horre eh, txio eta eta etengadeko zarata eta oidua eta eh, guzti guzti Alpagarria eh, da ere, eh, emakumen lan hipermedikalizazio bat ematen dela. Zaurokorrean gartzenan hipermedikalizazioa ondia dago bai, bizameskoetan eta bai, emakumezkoetan, baina emakumezat eroak konsideratzen duten ez ekaiztoat, baino, behiago, katzen gero, eh? Medikantza zero iago, zehiago ematen ere, asko, bezutela asko, ezkerra, manteneu egiten dutela, nago maretzatu. Bate, anteta azkenik ariparteko Haur balarotatu bat, eh, oso beste barriarenaz, en majo presente, honetko 80a, indarkeria marxista pailatu du Bartzelan santu horrena. hola. Da... Suerte ondia, etango dutu balimenta, saiçu tokatzen no, se se funciona ionda, beste preso ondan, eta da Ahí va, que huelea tan, suelta daiteque, tan ahí coagruntan a los charres, sin dar que bueno, es que la gente hubiera estado, ahora es la confinio en paz, la frustración de la eterna. Horretín, mi tortura, es mi intenta hor de llegir y duela orte batzuk, ya tortura jorratzeko beste tresna bauzola joan barri bat daukagula, bera moleko protokoloa, eta berreta gehiago erabiltzen nari ari da, berreta zitu gehiago ere erabiltzenean aditu bat duira, eta, eta informazio eta, eta datu uturri oso gona izaten adidur, baina datu oso pezka ematen e, duztiugu, ematen ikertetak, egitako bat da, emakumea apren dit, e, seksuera da, edo indakteriaren ari da, eta behiago bortzaketaren ari da iru bairatzen duten, iru emakumeetatik bakarrik batek salaketak hartzen duela edo esaten egiten duela, puntatzen duela. Es, Eso es un dato que está agarriada, por ahí mi cor de mazo me ha costado que se han quedado la sexuera. Eso e, e, es un árida en la cara de quién, de mi a decir mi pato Mendeari damuteko aukera emateko sortu ziren espetxeak. Damutu eta been burua berregin eta birraititeko. Horrela herritar hobeak bihurtu ari izan zitezen. Emakumeak baina ez zituzten aintza harttzen, ezbaitzen herritar osoak. Ni esperientzi personal erango batu eta teoria izu adizko <laughs> hartalpena eman dute, eta, bueno, dintza de da ere amatasunaren, bueno, amen, moduloen, zera horretan, eh, bueno, teorian, hor duma, pixka bat ere eh, personaletik anez, eh, zego, pixka bat esperientzia personaletik anez, eta horrela ere pixka desmontatuko dut ere oianak, horretak dugu horri horretan, mazalzen daren, noin eh? badago jendere jago ege, indirektamite badagoa ere, esagozen doela humeak eh, nola bestu eta zelako guzturak esatea dituzten, no? Ba, ni eh, ama eh, eh, izan dintzen espetxeaz, eta irurte izan arte izan noen humea. Eh, bueno, Lehenengo galdera egualekos ez ez edo burura da, ea, ea, pistoa zuke esan ez duena, eta eh? bera, nola zer behiztu azean, edo zen ama izateko barruan, arruin ez, ez doldelako balgintza, humea asisteko, eta zean batxarra zean, ez? Eta, baina, bueno, nintzako amak izan geranok, e, gure izitzetan, na, amatasunari unko egin nahi ez dio gula, eta horri, ba, 2008, ez? Eta momentua, eta suerte baldin badezu, sabintzak esan duzala, e, Ba, arazondiak da, ezkaztu hori aurrugun benintzeko, Eta, ba, abionez, ba, ni, ni aurrugun benintzen dintan. Eta e, Zaragozako espetxeaneko momentu horretan. Zaragozako espetxean ere modula, ikinan alagosen mazume modulo batean, modula berdinaan zen, espetxe berdia da, ereiki berdia. Pikasenteko espetxean da, e, e, espetxe zaharretatutan, e, e, Estruktura eh, berrien alaukana, zareta zuzian ere ikitzen ba, solto edo alako erekin berriak, ez? Eh? Ogun daren sí. aneikoan zekoa dira soltotikana horren. Zura, eh, zura pospetsia ere ere ekin berriko estese eta, bueno, ba modulo ata ezan alako zuloa baiadolikoa ditela, Baina eh gure gardiet emakume oso gutxi ginean eta nintzten hor e, pues, eh las hojas de bolsura, es eh presupuesto sustena daiaza nxertarako bakaretan komunikazio joteko. Bero ba, Lorenzo non, pues yo quiero neiraido ateratzeko benena, baina ez her gutxi eta artean. Ni ordalditun ezan algun baitare ba froga nola algun baditzen zerenea zakatzu eskurala ba, froga aurdun aldiko froga egiteko. Orduan, eh, azkeneko gozan edizuna da, esketxea harriketa beranduen enteratzean edizu ere. Eta, eze, dago, horrez dago, moduloa, eta ez denakos, eh, eh, kondukzioz, edo, osia, ganeateko gozatuzte, edo, urruntzeko bildurra, ba, edo, ez denako, zaraz, eta zartezatzen zuzuez. Orduan, horregera, ba, idutzen zako beriak egiten, bafro gailinan izateko, eta azkenean, esketxea ofizialtik, erafizialtik bueno, ofizial, ikartezunean, baia eh vos astudia uxak omeria ke ze oberstegoan ginekologorik bakarrean mediko de cabecera litzen dagona ez za mediko argun dagoena eh vos denetarako berdina ez ez ubo porzena ta kon Eta orduba eh ateraantzaldeko zerbait ospitalerako joatenitzen. Hor eh zuera ospetza ospitalera dira e, furgoian eh esaten dira Iaskun Urdinez eh eskorta psikologikoakagatik eh e, eskorta pilo batekin eramaten zaituzte. ba ordu bueno, ordun aldia ordun deskupen dituzunean edo ordun aldia baino lehenago, bueno, hala ko gutasun zu, osea jartzen betxa, Pizka bat, e, ba, ongorrezatzen da, eh? Hasi e, eran eiten dezu, edo zen traslado bezala, eta gero ja ambulanciera pasasen zaitu. Baina, berdin-berdin, eskubor eta... Porque desde este problema abordaron laiconicon, y que nope les <t> <dormir Office> salieron en qué residencieran el Patagonal Valentín Roya, como para otros para mi gente, que vino la birra del hospital湿ana. Sí, pero como un KM junto al torrio, es que no tenemos su tr targetsuckermos que tenemos, pero me va a decirles ikoro timuratik da jendea ja gelditzen daisu nahiko eh iska bildurra ertapen tayoriak gozta eta nahiko urri eh hartzen da, Baina bueno, eh jendearen aldetikan ere trato nahiko humanoa izaten da eh eta horrek ereuskal deskitzu ta sentian importancia izan da zure programikulako eta zure barruan naramaztenu Hordun ba, nire, ez dut zilla betez nengoela, erratu minduten pikasenteko espetxera. Hori ene ginoen, zueratik anpikasentera ambulantzian, baina eskubur dinten ez lotuta ambulantziari eskubatekin eta bestiar egin bai. Eta pikasentera eritxin entzanean, mi eskeronu enere hor jarzen dut bezala paper horretan ez, esango zala gudu, nela kolorategia tokatzuko dudan. Eta, petezan mitesan egin konfundido, ezo eskutxean Ez petxea oso, oso, oso zahartua ba, eta hamen moduloak opatu dintzen zala beste duzen moduloa. Eta da manera, e, hori, zuerako petxea oso berriatzeagoan eta pikasen oso zahartua. Ba. E, Zatu ditutzen momentu horretan izagoan piderik, horrek ere, pixka e, bat komentatu duna, e, emakume gutxi gara eta e, aukerak gariago ematen diete, disperzatzen goba amaiz, Amada 2.a zea da, eh, aire dispersatu hauteko, eh, eta nere garaian, adibidez, emakume amagutxi ligneen eta ginianbakoitza balau modulo animatu den, ba, ber modulo eh batean izan litzala eh? eh? ba, eh, eh? e, ez. Bero ja geiago izaten amageiago izaten, hori ja kontsitu genuen, eh, denborarekin ba, bertatz, eh, asesion kontseretan, eh, ki eta horrek asko laguntzen da sozialean familatxoak sortzen dezu horrez, eta amades bareneak eta eta hauek ere nahi arreba bezala ezitzeko aukeraz ez, gure gure eh eta ba bueno momento eh ni sta conindutenean no, or oso oso oso gogorra intzita eran zetusi do atorkatu non oso oso modulo zarra os tipiña eh ez bete de exageratzen e, zeuden kukaratxa e, pio batxa boluan e, arratoiak gauso eh umela dizu garizkoa dana pareta zeuden beltzak eh erroizturakoak, <coughs> osea oso oso perkala ezinuen sinexe egin, osea zau balimada memodura, osea berogea jaio sundan ere aitzatizut eh, e hartzen bezena. Da, nelerok ez bidez komunika garaio horretan, eh, bika senten, eh, komunikazioan animatzen, bizita animatzen nosteguruan, eztenu telefonodi deirik egiterik. Bakarrean funun eh ia ia betean bakarra Ez bat, bat, bat, komunikatzen, hor dut nusten telefonos daizan. Karo, hanba, karrik agonik, ondoko modulba, lesteri ikide zau den, hamen, e, emakumen modulba, baina, zin ninen, en esgin ninen karrikusten ez eta ere gutxiago, gizton eskoak, ez, es, askataztun ikusten un baten bat, kasualidades, aterak baina, zer, hor dut, unba... Eta pixka bat hor bilturra, de nola bizatuko nuen, etxeko ei, eh, eh, a ber, bo, zori, ba, ja ba, gantzko ba, algar ditzen, eh? De bilturra zen, a ber, gau ean txaboloan jartzen balizan. Haur eh? pixka denetik bizizan, lego ni adibidez ingerrezatu ninduten, eta hospitalen izan unumea, baina ba, jarri gela kontrakzioekin eta han, eta tokatu zaigu borrokatzea eztributelako kasurik egiten, ambulantzea zahlako etortzen, e, urak puztatuak, eta uston munduri, abelak zuten egin gu ja, jarri barri ginean hor egiten modun ja humea jailetzen laguntzen. Bueno, sortzen dira, eko egoera desardiniak ez. Ni e, beranduago erditu nuen berro eta bigarren aztean, Orduin ba ingresatun din duten eta, eta egon dut zan, egoraguskean lagunduta e, leheniko geitalagurdua, pikoloa bizaten dituzun duen eta berogar Polizia Nazionalean eskutela pasatzen zea ingresatuko izateza gau denean eta han pues, Polizia Nazional bat jarruz ziaten emakun mezkoa nire onduan, etengabean, nire familikoa noreiz Eta han bat aratua belaien ere oso gona izan zen, Baina eh, poliziaren aldetikaren, izin duten, asin dintzen kontrakziokinetak eskuburri nire sodukak nioen. Bueno. Eta ez diaten ustean enfermerari deintzen inainoen ean, manun, dala e, bere bidez egin darunen, eta berak ebat emazun eiten zuen, ebat emazun ez, ose, zergun eta se... Gure mitzik, eta... Eta, bueno, zenea pues paritonea... Nosatim. Eta, bueno, so eta izan du. baina... Baina tipa hori... ...en polizia mareatu ditzen eta... ...baina, bakarrik atzik duen... ...eta... ...baina, ez da, ez da, ez da, ez da... ...zorriak eta... ...en potroan den du ...eta bakarrik ...eta, diregien tratua... ...izu ona izan zen ez? Baina... Eh, eh, Erdituta bere ala, eh, pasamin duteen geolara, kan eh, batzutan hospitaletan badaude eh, pasillos penitenziarios edo modulo penitenziario, de diena, eta mata, eh, maternidadean eta gualako eriko. Orduinza normal batean. Orduin, karo, hor dixo horre oso bakarra da, un dia zen se, ditzen desu. Zekar, ustezu beste lako pasillo dikanez, aki hai dikita petimida de dikez, aki hai dikita etengadean, eta polizia bela barruan eta polizia kanpoan, eh, Dezu, ma, dezu, ez eletara, ba, familia, eta ez den du, ikusten du, ezkelako geletara nola behar, familiak eta gauza, eta gauzak eta paketeak eta eta zu horri zau de, bakarrik ez? Ordu ma, karra behar, batean zekuntzen zu horretan. Eta bero, humean iker ditu nun, ozeguna no, batean, eta ja, e, zetxi, egei, e, egei, eta ja, itu nien polizii ezaten, humean e, egon atesorera zutela, eta ni espetxe, bueno, e, per, modulo periketxarera mangonen dutela, baina bandan du nahi ninten dutenean horgun bain, auker ezan duen, indutel, bani, zanuen, utzi zioten egura soak atorrizean, hor utzi zioten nerekin egote, beste ikez, eta ni mediko de guarderi altagoen, perdi eskatunioan, eta, eta amabioz dutara bat etxan eguen medikoak ez zunulatzen, zergatikan, esatzen zuen, ez zunulatzen, ez petxen ez zunatzen, ez petxan nago, eta, ba, fiskarta gotu, arraru ez dut zailberei, baina, eta ez zabelako nintzen, ere, umetxoak eskultan hartu, ba, ezti gini dintzen, eta ambulantzian, eskosatuta berri dure, umean eukala ganean, eta, eta moduloan sartzen duten, eta, baina posan, 19.85, lehenak preso-sozialak eta pixpizkabat, eh, oso direkituak eta doien ere drogarik, imetara ez tepikia eta hain momentu horretan. Eta zartu txapatu zeiaten txaboloan izan zen, mundua erobizikaren asasin. Asintan egarrez, nire unheari korte erduzen, baina ez neintien ez da zerrekin unhearekin. Eta ez dakatu, ba, momentu horretan, eo, pues, laguntza minimo bat, eta eta hito oso, oso Bon, Enso gorra egiten da momentu hori edarri, eh? Gero ya goitamaten diotzu, ga, gaitazuna ondia gota <coughs> nio balakotarako, berionez, eta goitamaten diotzu, eta, eta, bueno, pues, ya erikitzu dut horri etxagoloa, eta la zentzia hozikan, eta, eta, bueno, pues, segun gari, aurre egiteko prestez. Eh? Ez dago batere, batere, batere egokituta espetxea humeak izateko, no eskiesez, baina bai doztuena da, humeak ze bizitzea, eta esken zinean, e, bi urte izan arte, e, amak izate miragako humentzako beraien mundu bereziena eta undiena, eta gu hor hor horretaragotu bere ekin nolue, eta hori eskiltzeko prest eta dedikazio os ez. Hor e, du, ba, horrekin ba, jaztutzeak diturrak entzen. Iskabat ere bai interzestu arrozea izkuntza horre ere zauden guretuta goita goztemakunekin, baina ustun eire zu gumea eskitu zure izkuntza eta ez datizu logiko ez zuen, e, gero konturatzen zea baiet, eskentzunean, nahez emak ikastu lan euskal dardian ikastu duerdera eta ez hain. Ego ere, pues, esan bezala, sorte handia izan eta karri zuten beste kide bat, eta dero beste biberiago eta bailea bete bat zuz, ba, lau ekide eta lau metxo elkartu hor, Eta, bau, guten familii txikiak aturatu da daude, gu euskal eh, perso politiko izatea batik graduan zaude, baina egan hamen moduloan ez dut aplikatzena nengo graduuko dizibaldienta. Eh, Entendezu normala, bizizta normala baina eh, espetxeak eh, eh, esartzen ditu nortu egia. Umea izatea batik ez daukazdu, patio de morari lagos. E, duten egia, espetxe guztie dakaten orduitegi beti nahi, eta txapartzen zaituztenean, iru ordua guardiaan sieste egiteko, karranka dute duten eta zu bi metro horiekan, umearekin ogun barruzu iru ordu, eta sorte bat dimatzu, eta sieste egin bat dimatzu duumea, perfectu baina. Mani mm hori -hmm. zistelik egiten, zenean lokatzen dutzu, buruarekin, paletan ematen, iazak izalako, zera esmatu, umean treten duteko sapitziki horretan, geros eta, bueno, pixkak uskortzen azten banean, ez? Eh? E, e, Batzegoen haurtzaile egia, baina eh ufarzun politiko dire zugute erabiltzen eh hor dagoel eserres ez eh ez pisina, ez hautzalegia, ez paiazoa balimazetozena saldunak txos es gure e, uneak esentziala atera ez gu ez zugukin eh osea dieten eta arasoa babu guine zuek teatroak e, eta zuek teatro eh uneak hemen espetxan dituzuenak eta bat ez dute posumea ialdalera atera eta Pues eh dobecela eh bueno, fiskat ere hor eh garbiketarin konduarekin eh bigorra jartzen zuguten, hor txandakako garbiketa egiten hartzan, e, korektiboak ertu eh hortan parte hartzen eh ba, egiten e, garbiketarik eta orduan ba bigorra jar jartzen denuen, eta bigorrolizian ba gure umeak ere eltebortuak izatea, ez. Reina bueno, gure umeak ez duten faltan gote erditu zuten esagutzen, behar ez duten faltan gote erditu. ditu, eta hau zan da akunia. Eta pati batzan, bueno, urrekoaren ikusi ditu, zara eta ari zarre dardazki batzuk, eta posa hundi hartu nuen, ikusi nuen, pelitxeta korraak, eta aparekan, eta hartu nuen. Eta ba, batioa da, normal, eta la kausesa pitxoa da, kilómetros dakoa, eta kuat, la konuntio batzuk, baina ez batzak jardinari, ez dauka ez derrez. Eta batioa da, e, dozea batio eta hartua, etlaka, gurumea, joraztuen tuten karrerak egiten kukaratxekin. Eta hori, mirada, palito ekin, ehemak guztatzen, eta forza jo hartzartzeko arazua eraz, genitun eh ipurniak zartzeko ere eh pues e, bueno hori errezagoa san baina esaten dituen horrek e, da igual ilabete berako eskuratzenen e, dituen eh deporata postarak iritsena portzenak iritsena terrorismo se da tar hartazun eh osulako e, os, gausak eh zien eh araketaketa kolektibo osuari bezala guri ere eitzen zugunden go araketetan aurrean egotenian eta gure umeak era aurrean egoten zien beraiek funtzionariek ere horrekin pixka bat ere berえている zuten gersia daite du eta pixka bat ere ola baina bueno umeak aurrean eta gero bai umeekin lanten genuen armatzen ere gozat jaizke xa unjo biga daude ta ni badia mundu daude batranpa hartzeko bai ere bai a princípio martzenen ikun mea aurrean esku pus esaten eh funtzionalitate Eita, eta melikuaren aldetiktan ere bai, pediatrarik e, ez egoen, e, permanentezan hospitaleketan zeta garen pediatra bat, ez dekortzen zen hau astegunian, behin. Eta ikusten zitun bakarrikan, 6 meni. Odun suerte augia azteukaten, bakarrikan, jaio berriak. Zagero, ja, asitzen zukoazten einen, ja, pediatrarik ez zen ez eta eskatu ez zen nuen. Bakunatokazen badimaz zituzun, baina bestela, pediatrak ez ziren usten. Orduan, ba, askotan, ba, hume txikiak dauzkagu nean, pues askotan, okolpe bat, edo, edo zukarra, edo bena delakoa, ba, hospitalera atera berdintuzten. Su horre, supozatzen du berdilo eren, berdindu humeadekin juteak, du, loendutakua zamburatzen eskubur dineadekin, usteizuiteen, i horre mateko, eta punto. Zago, hume... E, Ori igual naturaltasun ez, eta txikiagirak ez dira konzidentean. Dimentzat, e, gerora hitz dut nene esan ere egin, lepia da maite orteazka eta eta horrekin gogoratzen. Dera oso doin daztan horrein mengutxeak horrein melokakonak dira. Ez da traumarik, horrean eh? apitezat egun ez. Gerora ere, oza, era naturalean eta e, zegin dugu beti gaiaz, eta humeentzako, oza, ez dira, irraizkuak, humeak esatzen dugu E, edo noragatik daukazu buruan eh posu pizkatumen baita ne? egunetan nola gustu bezuneak eh niadiz eh nire semehas izan ateratzen 22.000 e, betezituela izan talera se posible zen un atera ko seguna pasa edo struktura pasa edo a familiarekin eh eta eh hasi izan ateratzen ateratzen funsuposible ta urtatzen izan oposizio Zuma bueno eh orrekete ema algún aukera hiru arte izateko eta ben oria Euskal Herriatuan izan, eta azurionez, nire, e, piskalderan duago, behantik gautetara, moderoza martxu batzukuan ikan hori, eta ez duen ez dagoen askalizaren. Eta ere nahi e, e, benetan oso gaiago gorra esan eta izaten ari da, Eta duxeakon pintzatea, eh, elkarrekin nau dela, eta denango pozori lortu dela, baina ez dala oztanetitza, nure borroka zambar duela, ez alergan egotea gien. Eta izarrek eskubidea guztia dut, jarraitzen dut espen txegatu bat. Eta unia ikastolan e, e, juteko eskubide guztia du, ez dut zerratetan behar zua e, izan behar madideko eskola bat eta jutea. Eta baiari eutxibak logula gogo. Están dos es palabras de miota guarda y me salvaba por treats Nen egin zandada, eh? Bai, nire, zunia, zindula. Nire, zizkatzaiak zenot duzak, baina batzamenak bat egotak izkikozun baura. Zaten, lehenu opisa, joanak aurketzen nint dunean, neik tokatu zaiz, 2 gauza komparatzea. Nola bizitu nun kartela barruti, eta dero nola bizitu duen gaur egun kartela kanpo tigedo zenide papel hortan. E ondela gutxi joartzuneningen nonolako antzeko bat da antzuden batzu bueno intzungozutan ni bai esatut nei oso arraroa itzen zakela oso zeinola san coste itzen zaitela ni prexo hoi eh moduan itxeria baino eta zaio itzen zaitela senide bezala itzetea ez zapotan nadie bezela roño eh? bilboa jun manifara utarrieko manifara eta senide guztiakan pasatzen eta sozaudean txaloka ta, Ego, zenideak ez, esatzen ni nire burua ha, eta hau saldo eztia, eh? Ba, bai, nire zenideenak. Nehonek, kosta eiten asko, egon hori arrazoi asko. Nire, kosta eiten zait, nire buruare, zenide mm, papel horretatik izahiria. Egon, bueno, saiatuko nazoain, bat ezingu eztea saldo eiten, nirea ja, izatea e, izatea izatea izatea kartzela, edo gono, bizka garai Bueno, 2018, horretan pixkatezut esan berriz, talen horren maitanei esan jotez, izaldi hau handola zen, dure hilabete asko egon binean, ba, pixkako miratuko lukela, egon behag de ba, izenko lukela zaki hortaz ba, nik bezela ez. Horpun 2018, ba, justu lezoko topagunia zagero, beste leku asko bat ezela, ba, sareka ba, bat egon zen horretan, eta beste gartea asko bezela, hon izan da ez, or ta nez, ba militante eta ezkerabertzaleko militante gartea, ba bueno, esango dugu zenitula boleto asko, eh kartelan kartelan bukateko. Ta bueno, hemen ba, asko zaudeten zaudeten bezela. Eh ba igualen moz esan dutuke hemen artearen bezela, da kartela ez? Eh militante izatia zigortu alde badu, ni gustoz emakume izatea eta militantei e, zigortuago do, kontu garrila. Garai hortan, ni karzela gantzatzen nintzanean, zer daitek, eta hitu galdun bazin emera ikatu dira espeitzetu behar nian, nitez agotu nitun, lehenengo soto, hori eska <hazitza> karzela misto bate du, horregia da, claro, eh, hama e, lau, hama gozt, hama segin modulo bat dira hode sotor, gara iortan hamein moduloan atxen, baina modulo, modulo ziren emakinezkoanak, eta horbait pixka bentitu nuna asiedan, oie, eh? ez daude, gizonezko modulo inguratuta, eta gupigarren graduan ginean e, orgun, gabaikiroldegira juteko edo komunikazioetara juteko edo ateratzen zinean, nila jatzen, ha nez, zinu zen emakune batzu pasilo moduko batetik, eta denazen gizonezkoen, ba, bueno, huz eh? Gizonezko guztiak, edo zu zinean eta frenteko modula, gizonezkoen modula batzen, eta bat duitxan eta zer esaten, bestiak, txapiskar, ba, bueno, gizikate egoera, hoi. Eta gero handik, justu albilako gure gara eramantzik eta, goi, emakumezko e, emakumezat bat harri espetxe txiki bat, justu sototik eragotik ezberdinak, eta hau gondik esan mundu ekarai hortan baitar, egeroago berandu hau bat zitzi, minaretz egon, funtzatik baita denak emakumezkoak zin hasi eran, gu bezagutu pixka eta aldaketa bai izan zen, egoera batetik bestea, ez dena emakumezko espetxe bat, denak emakumezkoak, eta izonezkoak ekusten baltunazen zen zuri bisitan, etok zen zilako, edo baten batian etorgin zen bezea eta ediztea herri zorratu zelako, eta kanpotik etorri zen elektriz guztatik ezagin zer zen, eta ikusteko atzen pixkakan sortu zen... <risa> Zat, eta sortu zen ara, eh? Gero hor bai, eria eta 2019 eta nahi batzen daolako kakzeletan de, nahiz eta denak emakumezkoak izan, bai fenomeno... Zerren ere bixar darala lecun hartbateko bait ertatzen da, emakume asko hartzen dute gizonetok, no baina gizonezkoi eh, sakitan txikibos konnotazio negatibo guztiak, esatzen dieu gaiturak gizonetok, no berok, harrema violento, erabak gizonezko ze hoiet emakume ezduenkan baitarei mundia horrak ostetitan, egin ebitzat atentzioa dituzin eh, kontu bat. Aipatu dien gauzak guzti horiek, tarie erraketa ba, bueno, bai, suertze tarie erraketa bat duman ba, adilan etortzen ziren monja batzuk, eta, bueno, bere, pertsona ez asko zehazten zebuten, eh, tarie erraketa eta, baina, edo punto de cruz, edo ez da gizzer, edo pelukeriako, altena ja, berderazuta, edabar, onlako bauzetara, ez? Eh. O pixkatza bat, pro, ai famen batzu e, Eta gero ja pixka konparatuta, eh, perden kanpoan zenide intzatia edo e, no, nik nola diziltu duten, duten zegia oso gauza personala da, eh, ta igual egoera berdinak bi pertsonek osoela desberdin batean dit xagete, eh. Nik bai esan dut eta eh pixkat ondo komiliatarri no kini Eta, askoz esperientzi gogorraua e, izaten dela momentu askotan, kanpuan dizi duna Nire esperientzietik nikoik betire hola, eh? Nik denbora konkretu bat dizitu dut e, kartzelan, ez naz bat eon, ez nintza miritsi kartzelara goz eguneko enkomunikazio gatesi portu latutatabat, hau da, arrun. Nik esaten dut, nire esperientzia askoz gogorraua dela kanpuan, pontu taratuta hoyen eh, mere espectaldiaren nolako izan doen Mino bailergila da emakume eta kartzela da fiskat hemen gaur aipatzen askotan kanpoan eh preso baten kanpoan eh de, bueno no beste parentesialen nei baitaren esperientzia oso zaiko entzu batean Zutokoita, bosk urten ikula e, garaio hortan, ez bat batin pasatzen za kanpoko egura batetik, zuian ezagura sukin bizi, bizi zazurek aguz, zer bat independencia zaz, zure mintantzia esparroa bat bat zutabartabartabartabart, eta bat batia, zaure espetxian, aurrakuna ikartzen nubetzena, iarriara eske, nesedez e, e, sartikulero batzuk, zabez? Zaurriara bat, beste norbaiten menpe. Horo noik, kosta hiten da. Zienezke, hori horri nesan duziaia ja, ja, beti baita ere, presuan kanpoko figura hoy, belako yanak askot gehiago garatutakounak, baina kampuan, eh paketeak ezartzen ditu noi, eh zaket bizitan astegun arte egin joan pentsatuko unenori, partele gara bizitan baldin baguntza askotan, e, han bizitara sartzeko sala besteran, bai izunezko ikusten ja noski bait, baina olokorrean emakumeak ze ikusten dira, bai izan eh ama eh, lagunak ez ari zer, baina odia emakuniak. Txena. Rontxan ez dut, normaldi presuan tampoko figura emakunezkoek eh, bete zen dutela, ba ezakit, esan zaintza, ezakit, nola betu, oia <coughs> oi gara, oien nik oia hola betu dut, ez? Eee... Eh, Birok iskatu eta ipamen bat garratik, e, nire bikoteak frantzian hasilotu zuten, nire lehenengo bisitak eta e, grazin frantzian izan zin. Bueno, era bat, bisita erak eta ezberdinariak, frantzian oso ezberdin epaitua eon stressuak bai edo ez. Orun, normalki, epaitua, normalki ez, epaitua izan aurretik, E, bixita erasko zimotza guagia, ez dago e, Bixabixik, ordo nimen egin batu da ez, e, bueno, Bixabixik eta ez dago, dure gila da e, Zalimbala Zibor batean arabera edo Bixitetan ez da hola kristalik, ordo ngella txikitan eta hola egin, eta Bixabix eta ez da, existiten. Inkluso, Artzimari Mazur, Franziako espetxeko zakitara duriakagar, e, seksu harremanat, txutparokitakia, era bat, Dere katutako kontua da, adun. Baina, guguraso frantzian ezan minean, horregues besan, etxetsu harremanik ez daudenik e, frantziako kartzeletan, ze bai, elidentia da bai, baina, <coughs> bueno, ezan ez olako, olako banditzen da ez? Zerzu, bat zu, eee, ba, arrapatzen bandit baitzute, dela, zibortzeko arraze bat, adun, horrekin posatzen duen, eee, duztiak in eh normala da, sinau gaurko hitzaldian gaia da emakumeak atartzela, tun normala da punto bateria amatasuna deinda berriz ateratzea, ez? Igual eh, normala da. Ni so bai denaiko niokela beste, sak beste batean, emakumea atartzela gau beste alderdiasoa amatasunak aparte rei ez? Igual gero galderen bataren zatu baititzen alte. Ah, berik <gülüyor> Bokkia esan ez ari ze gauz esan, li ba nahi konke gure menateatzen denin ez da behirat dara aterazia. Li nahi nainun, bi puntu horiek azkumaratu. Eta iskat, emakume militanzia hoi asko zigortuago dola, eta beste kontu hoi, nire esperientzi propiotik bai, e, kantuan bizitzia aholako deboera bat, kendu bat e, preso donak duen, ikundi zibaldetar, eta duen gogortasunak eh? Baina, kan poco de realitate guzti hoi, igual azken aldiak gehiago iteiten ari dena baitare, nire ditzen arte neiko hor dudela ez, eta horregei berdu labere ezagetik. Bueno, iteik, ja azteko. Eta rekonozimendu dut, aparte diritzen hauainzuk itzen <gülüyor> Vale, bueno, va ba, Arratsaleón, Itzalikori ugarren oianak, naizentzo nice. <risa> <risa> eta la ugarren dute nere egotekoaz, eh? bai, gutxor da o sea, zen eh? pasa. Bueno, eh mediaagian eh, oianak <risa> aurre piki eh, aipatutan bezala, ba, bueno, igual eh tokatzen zer geiago, ba nere esperientzia ti geiago izeita dela intzuzen, ba bueno, eh nire esperientzia pertsona izan dela, da, justo, kanpoko alde hori izan da, eh? Baina, bueno, nire dikotekidea atxerotua izan zen hoiana, baina pixta berandu dago eta, eta, bueno, horrek ba, mugituz izkidan gauza oso pertsona lehen geratzen zidan zer zen baina, horre guztiak eramana bueno baina, hitz egitera, jenarekin lanean hitera eta, aukera izan dudanean, bagaia beste modu batean antzera eta, bueno, pues horrek ereramantzun, baina, bueno, bai em ikerketa txoban egitea baina ikerketaren agiago zen altolatzea buruan nituen sentimendu bizipen galera guzti horiek ba beste batzekin konpartituaz eta ta nolagai ba hortikateratako eta beste bat jenerekin konpartitutakoa da gaur ba zuekin konpartituta irudan hori eta gero ba, ba bueno, nago hemen asko eta asko zaudetela ere ba hitze eingo du dana E, zer esan adaruka zuela, e, zuen dikotek ideak, lagunak, gertukoak, ez izan ditu zuen asko ikusten zituzte hemen inguruan, eta, bueno, ba, segura eskizuek ere, esango dudana arekin bat indezake zuen, beste bizipen batzuk izango ditu zuen, ustutorianak esaten zuena aladera, ez, ba, bakoitzan modu batean bizitu izan dugu, baina uste dut, ba, Bizipenez berdin guzti horiek eren olabait apurtzen dutela gian batzutan hori naten izan dugun kontak bakar hori eta zergatik ez garen seni ire identifikatu gian beste modu batzuetan beste bizipen batzuekin egin dugulako eta gian irudi batke nuelako ez eta hori apurtu duelako guk bizitu guk zentitu izan dugunak. E, Nik egin nahi nuen esaten, ba, ez petxea ez dela solik preso dagoenarentzako zigor bat, argi dago, zigor gogorra eta zuzenekoa dela berarentzako, baina Kristina Kazalitzan zuen preso dago aurrak berez ez daude zigortua, da, baina beraiek zigorra asko peiratzen dituzte eta presoaren ingurune urbila, bikotekideak, lagun hori guztiek ere e, espetxearen zigorra e, jasotzen dute eta espetxearen ondorioak jasotzen dituzte gara E, askotan ez dugu hitzerin izan, baina espetxeak nol eragiten dion gertutik espetxeak, baina kanpotik bizi behar duen pertsanari ba asko ez. Eta uste dut ba mai gainan jarri behar, beharreko kontua behar dela. Itxarongela temakumez beteta daude ez da kasualitatea, ba askotan ba zaintzarekin lotzen dugun espazio feminizatorik delako itxarongela ez, ba presoari ba besa maitasuna hor zaudela, goniotasuna transmititzeko espazioa da Itxarongela hori eta kasualitatea ba feminitatearekin, zaintzarekin e, lotuta kasualitatea komien artean diot, eh? Ba, baiz da kasualitate harridago hori apurtzen eta beste rol batzuk eh hartzen dagoen eh ba, jendearekin topo elendezak egula baina oraindik ere ba Itxarongelak emakumez beteta egoten jarraitzen dutela ba agerikoa da, ez? Eta eta horrek garamatza esatera eta pentsatzera zenbaterainoko beharra dagoen itxarongela horietan dauden bertsana guztirik horietaz, ez? Hau da, eh, preso egondako, eh, pertsona asko, preso daudenek, eh, diote eta preso politikoen kasuan, zare gediago, ahien bertan dauden momentuan, militancia politikoarekin jarretu alizateko, ez, kolektiboko kide bezala, aktibokin jarretu alizateko, espetzean, egoera, bueno, ba, ba egoki batean, ez, zure urratxak, zure bizi proiektuan, Holberagaratu ala izateko behar-beharrezkoa dela atzean sentitzen duzun hori, ez? Ba, bisesten eta gusten zaituen, ba, bai guru sentitzea, ez? Ta orduan nolabait, eh, uste dut horrek garamatzala azpimarratzera zaintzak kasu honetan bizitzako beste kasu guztietan bezala daukan eh, zaintzas daukagun beharra, ez? Baina nire galdera da zaintza uzama izateraino onartu behar dugu, hau da, pertsona batzuek beraien bizitzetan sentitu eta bizitu izan duten zama hori onartzeraino eraman edo gultzatu behar dugu e, zeren asko dauka e, maitasunetik, asko dauka goitxatasunetik, asko dauka egin nahi izatetik baina asko daukare bai egin behar izatetik, ez? Eta, eta horreko atzutan, ba, ba, suposatzen duen mochila hori. Ez? Eta emakume on kasuan, emakume... Ba, nire kasuan, ba, bikotek iretan gehiago zentratu izan dudalako bat dintzen lan guzti hori. Ba, suposetzen duen zama da, e, egin behar, eta eriten ez baduzu suposatu aldizun, zigor, gaizki ulertu, gaizki kusi, hori guztia. Ez? asko dauka autotik, baina asko dauka ere bai, auto autoeraikitik, baina asko dauka ere bai, bai ingurunean hitzik dengen un estereotipo horretatik, bestek zutaz, pentsatu, sentitu, espero dutenetik, ez? Eta usteutor, horreka horretan, e, egin behar izatetik, e, egin behar hori, kolektilizatzera pasatu behar dugula nola gait, ez? E, Hau da, zaintza e, eta Jokatzen ari bat dimagara, moment honetan, ba, Euskal Preso politikoet daukaten problematika konkreto honetan. Dispertserekin bai, ba, amaitu behar amaitu etxera ekarri behar ditugula, eta behar guztia dit, baina bitartean norra dira eusten. Jende bitartean norra dira, ez e, ba, ba, egoera horrekin aurrere ginalizatearen balia bide egumanoak jartzen. A ba, uste dut eh eh hori intortu ber dela eta askotan horren arte intortu dugula modu oso emozional batean, oso modu eh ezakiz mmm taite tiratzen dugula asko eta uste dut ikuspentu politikoago batera jo ber dugula, eh, zaintzak erdiogunean kokatzean eta feminismoan azken aldean itzeiten ari gara, etzeiten ari gara asko, zentzak erdigunean kokatzeaz duen garrantzia eta uste dut, baborroka ametan ere bai, zentzak erdigunean kokatzearen garantzia hitz e, egiten jarraitu behar dugulaz, eta hasi zeren jena asko poli dauka, eta zarez berdinak sortuak badaude ez. E, esaten nolako e, presoaren askotan aizea dira harreman hauek, zei e, askatazun momentuak dira ba bisita gisa bize horiek guztiak eta, eta bueno ba nire ustez azken alian bia buruari ueltak ematen ari naiz horri eta hemen mai gaina jartzen dut ez da e, bueno sai baruan daukadan sentsazio bat da eta horrekon ba, bueno konpartitu nuera da eh balola de borrokatzeko beste eredu bat Eh, ezote den izan eta ezote den zaintzarenak. Honekin ez esan nahi, da emakumeok lan hauek egiten jarritu behar dugun, ikagoztu eta itortza behar duten lan batzu direla, baina nola baita, itortza horrek edaman ere bai, kolektibizatzen da, eta banak eta paritario edo horretatuago batera e, bidean jarri behar dutugula, eh? E, eta borrokatzeko beste edo batzen kokatuko genituenean, horretera man gogintuen ere bai, nola baita, pertsona guen sujetu eh, aitortza, sujetu aitortza diematera ez, eta gabeiraiek izatera joko ez askotan ba, sufritu izan, eta bizitu izan dugun, bueno, sufritu, ez potola da, bizitu izan duguna, edela ez dakit nort presoren, bikotekide izateri ustea, ez, pixkat hori aurrekoan kontatzen genuen, ba, kaletik bazoaz eta lagun batekin eta ortezenakoan, ah, dira, u da, ezakit norren mikotekidean, bueno, ni hoienan aiz, eta, bai, horretaz aparte, ba, mikotekidea preso daukaz, baina hoienan <coughs> ez zirenengo ez, eta, bueno, ba, humoretik eta, eta jendak badauka egoera jaure egiteko, eta inondik inore, ingurumeak ez egiten hori zu bilaren planu batean usteko edo zu gutxea baina horri lakoa, tematen dira duztut, hori ikanak hakuetan matia, ba, Ba, bueno, sujetu politiko aitortza horretatik, zaintzaren aitortza horretatik, etorre egitekela. Me igual botatzen nahi nahi zen menn, zugarrizko pederat, ez eiten, gero egor ez da baidan, ba zer pentsatzen duzuen. Eta, eta nolabait, e, amaitzeko, ba, ba zaintzaren aitortzat, e, emakume guzti horiek, e, isilean, e, zama askorekin, minaskorekin bat zuetan erinduten lan hori, aitortaren behar da uste dut garrantzitsua dela makumei zenidei sustengatzen dutenei eta zaintzaren ikuspegi zago hori, ezaintza eh? dela bakarrik eh, ba ba bueno eh ezakik eh, pakete bat prestatzea, zaintza da gutun bat idaztea, zaintza dei bat jasotzea, eh zaintza da ere bai ba, behar duen horren ondoan badelarria hartzea eta eta maidut nahiko nuke eh, E ba, biana, Fernando bezalako pertsonen lana espertua ziren zaitz bada ba bezala egutzen duten lan guztia asko tankasi baino ez ba ba lagun bisitat egiten amaitzen duzuelako zainz ere bada ez ba beharra duten pertsona pertsonalei kaixo daudenei ba eskuago utaltzea eta etxaiek batzutank gou bainari nagu ulertzen ditu gauza hauek eta ez da kasualitatea Horain momentu netan Euskal Herrian zabari daukagun prozesu, e, e, oh, prozesu edo epaiketa horietako gara izatea abokatu psikologoan kontrakoa, e, izatea etxerat bezalako ezarten kontrakoa, eta, bueno, ba, ba eman ditzaiogun egurra estatu hori ere bai, eta bai ulertu duten horri ba eman ditzaiogun guk buelta Eta saintza ematen dutenei ere bai, ba, saintza emanez eta altortza emanez. Namaitu nahi konuken. Horexi. Yo vení con el gutar cultural, con el maldito de Galdera, la excepción en la Jota, con partitú... Eso es lo que se ha dicho. Eta maizkababizkazalearen. Din momentu txogat, donak esautzen zutea itxol, emengoa, ja? Eta ointxa da itxol eren, ahogat. Oiena, zera, oiena parra bat, esakin dut parra, ez da, euskaldunak, eh? Esakin honi, hien honi el paró y psicólogo ¿es que usted ha sido uno de los que va? ah, oh, no <risa> tardando bueno, se apoya ¿Eh, ¿no la? ¿de izquierda y de izquierda? perdón, <risa> joder que Samsung no la suele estar <risa> que también se ay, no eta balorrak eta balorrak Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak. Kontzeptuak ia sainik nugu baitasun diferentego eta gutuz baitena eh zuheria inda kabesten nugu la nitu dauta asko eta tan astenaena gaitokin baitzen dutena eh eta hau nozko ushankizalei nieria ushankizune bai Sein hibe figurari bat beren egin egin egin sen hibe sentitu ez. Et, eta neto bero gomanezpagatara ere batxan egitea haitxelateko aixelako urzi horri bat beti guri aso egin filiegu gehiago hori eta nire oso modu konstiente bat egin zeo pedazki ez beraiek e, ba, bueno, ere bat beste nahian, beraiek eta mikote erroretik ba, beste beste papel bat egin beste modu bat egin ba, handizipan dugu. Ez bat egin, honda edo karton bat hori bat espertioa guntxaripatu da eh, ikotze papel hortan, eh? eta bainoan jartzen izazua begira, eta esan ez jormenetzea hori urtezkein trena hartu, bai hau ditzera jun, eskotan eh, e, bat dishita, batean eta eta gurengoan ditza ez, ikutentzera e, gara, da duz bakarrik jun, independente hartzatako, eta duz bako ino horren barren atuera ikuten, hori bai hau, hotelo batean doherin, Ash madri historia bat, eh, gelturra sentitzen ezunelako eta aketzen baitute ba esa anitornik master bat elitea eta listo, eh? Eta taldeak egin ditut, eta esaten dut gero baino bakxor da gainean da gelturretatik, eh? E, egiten ez du zerbait soilako, ba iarotz batean erretinorezagutzen, eh, eta azterarako ba respetxe, ba, espetxe batean politikoa ba, bizitatzea e, Taxi hartu, taxista galetu de donde vienes de donde eres de Donostia eta hui eta ta txistaerekin elkarrizketa hauek eta eta esan aukitzen dutela ba jende bat eh bai e, nigo, ez nigoraz baina antaxista batek nun eh un do ani kentian bidai ja hoyez eh santjaralako ba inkusto hartela baina ikain beste kilometro ingar izatea Bagoelako sorpresak ere, gogortasun edo berdur eta bilaia arra bakarrik, bai, imaten didela, ez? Eta, eta batzotan bai ditugu kontatu, zer dutin eizkontatu, baina bai, imaten didela, bako kasuak. Eta etxean bertan, esatun dugu baiz, itxaren e, dela jendeetu eta gaudela, eta bai, endiago jendeetu baina bide kasuan e, oso gutxi dagoetik Euskantresuen familiekin, ba, 2000-en gurasoekin behin bakari noen zuzitu e, ia eta... Eta benyorkan da, da, ba, da, gizte, baina oso gutxitan e, konfizitzen da. Ruan, da, ere mugat erean, ba, bai hartu bere zitzoiten zaude, eta seintzuetzea berriore bakari, ezt, e, baruan egon ere. Eta, eta barria sartu, eta, eta katxeo bat eta eta katxe honetan eh basiera nere beldurak, ez? eta neskak artebait araakun, ertzen daizu eh funtzionario bat eh eta ondoan beste funtzionario bat eh eskular batzukik, eh. Eta ni batren lehengo momentu hori eskular bak ikusi nahi duena, nentzeingo estimatu mainen neiia, eh. Chapatzen e, daizu ba gisa isaingo entzun gela guterean kan, eta guante batzu ditu eskultan, eta ezak izuztein goziztun, eta bakar iztabu dero, eta, eta momentu luzti horiek. Eta gero, sartzen e, da zuen bikotea dizagero, biko eta nekura otzela da nire da, eta ertzen da, funtzionalian aurrean ez, baina bikoitea sartu eta izan da nire da, eta baina da, zure bisa Ez horban, egun ez bat, ba, ba, ba, onako milan ba, esan ez zuen bezalaguntzako, bero bako Eta malezende asko kurteruzeak e, basa ditu eta hori amatzea berat anibota hori e, asko ahondik zen dira baina edalak bau ditura gutxi edo edo gune gutxi ditugu lagunako kontua kere bagoetatzeko edo, edo kontatzeko ez eta eta eta baina bueno, ba, baina baina baina jendea ere animatzea ba, biziten hori kontatzera zer egiten Ba, bueno, hor eh, badago gaitazkali parte, ba. parte ba da. Parte eh, bada, seguri aski oso izkuntua nian mani naute askotan zehar, gero eta gila gero gantzuna irena, eta modumendu feminista li eskerzen zua hondi bat da seguri aski, ba, ba sensibilitate behar ez zibar badago edako horrez, eh, edo nahi bat, bakpiskat izkuntuan da duen, eta eh, zainzaren ikusperreduzio dira egisiburizatzeko eta ateratzeko, bueno... coca uca ulula, esa era el equipo de control horror, y que nos parecía cur�is Samoränger y compsource, owitch tiene algo… y a수 la Ilspio.. pero mi que no era una copia el otro y el otro es que de es el de parler possibly... y a spirit killing nuezamente pero muy... Nik uste, aldean, 139-an, ez da ikan dut, asunto batek arak, bat, ezagutu eh, behitu dut eh, datik, o eh, kasu asko datik, zezaiaren, osa, dizunan arin batzera espetxe, osa, bat bikote bat optiztea, 3010-a iterreisa guagela, emakume batzera bat baina. Eta hakin du lertzen nekileinak. Hortan, di hori, ustez, de bai, aipatu bat ere, esan ez den, asunto bat, edo, arzenean, dikotea deman bat edo, ega ikitzenko, enakumea izan, asko ez da iagoa, ez batena normalean, ikitzen ez da, ahimazta dañonan, ikitza ikitzen, kasu bat gehienak, eta oso, oso eman kume gutxi ezagutu ditut behin espetxean, eta bit ezagutu ditut, espetxean, espetxean, espetxean dagoen, eta kanpoa antrekaren diztonak, ongutileakin o bigoteakin e, erditu dienak. Osa, norpatean e, eman daugus egitenak, edo, espetxean dagoen eman kumeak, espetxean dagoen beste pertsona datak ikinaztenak. E, Normalean espetxean egote eman kume batean, kanpo e, diken, Biko te bat auzio pa zate, ozarek, dira uste eta... horrek ere, darkartzan, ozarek, bakalitza intzan asuntoa, behizik, eta guzti horrek emakumean sortu dezakeen ondori guztiekin... guzti erako baldin bada, azkenean... Eh, eta guzti erako baina uste ez du pare bat emateko... exibate bai... Dira uste E Mile gucken biektana hezikar hoe gurea Шoketan hain emkorendan zuzan duke, Kondenal levezen bat aitzen da egual, eh? Kondenal visea ikizuten dizonezko ak bikoteak iztera kampoa duztekan zenera bat, baina iya es bagon siege對對 lit Hon Problem Tenemos 바 Nirusedik condena bat ekin dizona kampuan dunan. Horbailki dikotea dutean, da duan dagoen Firste Quile, Bffen Zetsen elbet, Kondenal uztekin bai. 10 esan dizurak egit bat, bia izan eta kanpoa bikote estable bat eta familia bat, eta... eta entzorne zolako bile daunela katzenak. Handidea dioen, darrera behar behar behar. Eta guen da, ere bente bat erantzen, izaitzen txuten telefonos. Eta hori konturatu bueno, gure etxea deitu, kaitzeiten zuteen, asti da, oztegumien. Hoain, hori konturatu in diak, etzen du in duterea, que guain eskatea no saire no kontentu behatu entzian horrekin, guain, hori irez. Gain, eskustet mantentzeko, osu pentsatu, bat, bat, bat, a, nabezkia, hemen? Euskustut ez petxako sohar didaukala horrelako embeharan, eta arduan, albezain beste mugatzen eta albezain beste oztopatzen zailatzen da. Mina eta soa, pertsonaren ongizate hori bermatzeko bide bakarra, gila komunikazioa beste jena tekin hori da mozten duen lehenengo, hazi gortzen zaituzten lehenengo eta ematen ez dizkizuten. Denun. Alare, frantziko kartzela zenak ez dira, berdinak. Eskoso, eskoso adiagoa, adiak zabati. Azkatea behar, aintzore behar zetjun, trimestrian, hilu egu behar ginauteko, genberitun txandaka. Eh? Eh, Zene bat, familiakien, beste zenea, eh, neskangura zuak eta Eta, eta ben, bere emaztiak, eta mitu bieugun familiariak inoeteko, zer hor du batzuk inoeteko, eta ben, enmengua binean eskose horiak, ja, derak eskurtzatzen, eh? Binean, binean gu ditotatu zaigu, ari bideez hoaxi da, eta ben, goa nendo, hirio nendo, eltsoren eta bakarri bau, bon. Hidu eiteko nogun gauden. Dik, gaur behitzeko kontua, eh, nire ustez kladea horiena, <coughs> <one>, eh, <coughs> esan duenean hola peso horren personen zainza, alik eta jende behinen artean manatu dardena. Nire ustez kontua da, eh, ba, bueno, ba, hoiko ena dela pentsatzea solitik dikotea. Eh, zain barruan dagoena eta su gehienetan gertatzen dena da hankoan dagoena makumea dela eta barruan dagoena bizona dela Kontua eta enbeste bizon edo makumeen roio horietan zartzea baizik eta barruan dauden preso guztien zaintza helik eta artean konpartitzea eta lehi altasun artean horiek ba helik konpartitzea Ego zinkartza, nire duen zait <susurren> Arremanak, barru eta kanpoan, dira, egin dugun, bidearen, uxia, eta duela horretan urte, ba, ba, kide gehienak izonatzi ziren, eta emakumeen hailtzeko e, modua, modu batekoa zen. Urteak aurrera ginala, eta matadak aurrera ginala, posatatu dira, migitatzeko joerak, eta aldatu dira ere, Eh, ba, arren manak, uletzeko moduak, izartea ere, aldatzen dago pila eta egia da, egaliade hori visualizatu dardela baina nik horren aurran ze hori e, ikertatu da eta la, barruan dauden en, nikotea degen, akankoan daudenean emakun da direla dara, da gizon gehiago ja, konberrian barruan dauden emakunekin, eta darri da pena da, roxen denen artean barruanda benak feintzera, eta bero horren <todos> baita, <todos> bero sarren manak modu bat ez beste gara hartzera, ez? Eta, <todos> <todos> bera, en, eta bero, igual bai, refleksio bat niretzako inportan kadena magunga eta espetzea saritu gara, indarkeri manxista etera da, behin berriz. digustot hori egai oso potoloa dela, eta zeraren, eta izan kantela horretzen izan da dure Ezgara gara konstiente eta hori ere ikertu, ikasi, begiratu eta konpondo egin dugu. Ze ez gara konstiente generazionari den arazoaz. Horain zehkartazionari da, gero eta jende gehiago gero eta pizon. Gehiago edo gantzela espetseda endarkeri matxista dela eta. Eta horren odoriak zen da. Maga hor gaukot ziru neko espetsean, esate baterako, larogeita hiru presoa nin ba eta larogeita hiru oietatik hiru logeita maita. Bizon badira iruro gehi gamaika, horietatik, iruro gehi inguru daukatela ez zer ikusia emakumeen kontrako gortzakeriko Desde los de San Fermines, kasando de tratadez lantzaz, sinendo por violadores, maltratadores, eta etatik zertagatik zertagatik zera. Dagoen, zer hartatzen digela gehiengoa, digela gehiengoa. E, Gudak irudia, e, estetxe ez da, gortzakai e, agena, Espetxa batean, aislatua lagola, diazurra esan batula, e, bortzatzaia delako, eta zokoratua eta marxinatua itzamo dela batzea behinatik. Ez, hori altatu da, azteneko, ba, gozei e, urteetan, abiatura oso hartu batean. Momentuaketan, gehiengoa dira espetxa eskotan. Irunean, arileak gari dut, eta batua horiek erra da eh? Ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, Baina berdina pasatzen da, hemen harteka peralgun bai auritzeko kasuarekin. E, uo horre egitxin inenean, bigarren moduloan zoden tokolatuta eta zerien lau, eta zerien mazinakuta. Eta horretu dira gehiengoa, gaztein moduloan gehiengoa, bigarren moduloan gehiengoa. E, Zartigarren moduloan, ikakitorena eh, dagoen, baina gehiengoa. Zabertzera ekartzen du. Beraien artean, asteko retroalimentazioan dira estas sejaz de puta, que nos han metido aquí... Bai, eh, Magumen kontrako, diskurso hori, que dikatu de dikena ira. Eta horren jabalía, panda organizada, <coughs> eso sí que es <coughs> bai. Eta dentro de poco igual armada, también. Eta hori dena generazioa ira espertxe barruetan. Eta hori huelpatiko da. Kalea. Pero guamola hueltaz. Eta okagu, kago galtos alternatiba errealik, erri honetan hori guelta emateko. Baina hori buruz pentsatu balgu. Espetxeak, pantezak, segundek orte, egri ez guen. Na momentu aipatu dugun animatik. Ba, ba, Emakun bat, ateratzen maldin bala e, espazio horietara, ba, ziurregon, oza, gehien guadiren enean, mota horrekin, konbibitzera behartu edagoela. Ziurregon, jande hori, Eh, zaben dut nenbeela ez, e, gora pertsona direla, gainera hertatulmentatzen dira eta ba. Eta ez daukagu hainerapat e, terapia sozialik horregi horregiteko. Eta hori ere posala depresioa eta iskabak eh gueltak eta matebo, zehazela gure, gure logika betira, bueno, horrezgaia espeztena. Eh, geratal mailen hobeto, bale, eno, soziala orain hor eh. eta la psique en la caliental i de <tose> manera que nuevamente los estaremos. Yo siempre puedes empezar a 16 deB money con laannelicación y quieres saber su wh brick d'Downloads baitaz eta otsotasun eh, eh baiaren normala lan bikote amaren artekoiren pertsonaietako arte eh, museoak oso profesionaletikartu, profesionaletikatu joan, hori. Eh, aldera martista eta gaitzaren gabe jakotza hori martista hori batik sortzenanak 2023an, ni pertsonaiz eta ni dan ondo daia zure eta ze jarrean mota goten da azkenean, ez? Eta azotele gozazuna gozazkotan, e, rakari e, e, bat diazua hau, oditu bat diazua, ditorioa bai, bizak hagu duen eta edo zein e, jarrera, egu zizkontrako hartzen badimara, normalaren bezala, ez? Azkenean, karra balerako, e, makume guztiontrako, e, kanpoan egotearen kontu hori, eta zentai bermartzearen kontu hori, eta zeinakasun osoz, edo zein e, momentuan, e, naizate horrein atri, Zer jarreatzen den presoan aldetikane, maik ikkote, oma, edo da narekiko. Baitan kritikaren bardegu, gure mutio bizon preso guztiean aldetikane, eta hori baita honartuin bardegu, eta hori ezin dugu, oza, ezin dugu honartu ez guztio eta guztioan artean, eta hori baita hori honbaron nahi ganiak, zehortan zertatzen dut zelitenaren aguztean dituzena da hori, ez da nahako duzu kie hatatu super eta hori haseratu entzikoak hartu dezaketa, bakarra hori da ez den kontu waratu. Eta oraitz da musikaren arteko sazoia. Mairoan nahi badatzarena eta kontuan eguki Bueno, kariño, han disperstatu ditugu torneiak eta gara eskuru hampildu gaitezke, bai taba... bat ziren eta <risa> garraituko dugu jartxia, <risa>